Everyone can please sign the seat. Okay, okay. Okay. Hi, my name is Shane. I'm a pastor of the Bogota Kennesty Legaza here in Solomon, And on behalf of the Solomon churches, I welcome you to this uh, Uh, we're very excited for the, the music, for the, the message, for the kids' programs we're going to do today. But most of all, we're excited to worship together as we're all. You know, uh, the Bible says there, The world will know us by our love for one another. And uh, I think this group is really good about showing that. And so, you know, just a quick encouragement to you. Well, let's let's love each other right now. And so what I would like to do is, we would like to start with some worship. We'll have some prayer and then some more worship, because worship is always good. And then, uh, my brother Arpie is going to share something from Dale And then my brother Arpie is going to share something from Dale Pest that really spoke to my heart, so I hope it speaks to yours as well, and then we're going to have some more worship, but during that time um, we want to encourage you all to, to really use the gifts that God has given you. But if you have the gift of faith, then pray for one another. If, if you have the gift of comfort, comfort one another. You know, if you have the gift of criticize, don't use it. We'll save that one for later. <laughs> well, but but let's let's minister to one another, because we are all the priests of the Mosai. And so let's practice that but first I'd like to introduce a, a worship team they uh, are part of the go, -Go church and they work, they lead worship for us but they also have a ministry throughout the town where they they, they sing the gospel And so I wanted to give them a chance to kind of sing some music and, and lead us in worship together. Okay, so let's welcome a is vannak, úgyhogy semmi idegen valóban fog történni, ennek egy Hivatalos foglutás, csak én nem tudom, hogy megjelni. De annyira jó az a dal. Ez egy szerelmes dal, de Istenben tetsz. Okay. És a... nem tudom, ez egy minik szerelmes dal. now Gyerekszolgálat. gyerekszolgálatok like az meg kell őket, hogy le lehet menni, Viszonylag gyors van, viszont a termeklődik utána ki kell kapolni, ember kell a másik. Főleg a nagyobb vonatkozik, hogy ha egy nagyobb el szeretne menni, vagy felügyelet felügyelenekül, vagy vissza a akkor jelezzen feltétlenül a szolgálókat, mert a elsétáljon, hiszen mi jobban ismeritek a helyet, de egyedül nem menjetek el, hogy nem szóltak senkinek. A másik, hogy ha a szűrőt valamiért korábban el kell mennünk, le, és szeretnéd a gyerekeket összeníteni, akkor a hátul kertész Laci, az aki tudja, melyik teremben vannak a gyerekek, egyedül ne indulj el, mert nem biztos, hogy megtalálod, de akár médikáció közben is, Laci, ha megkeresed, őt ha bármi probléma lenne. Ha a bármi kérdésedek van, majd volt forduljadatokat a szolgálatokhoz most mielőtt felmennek, vagy ha tudni valóban a előtteketnek kapcsolatban. Azt hiszem ennyi, köszönöm szépen a figyelmeteket, és akkor átkinek átadjuk mindjárt a szolgálatokat, amit a gyerekeket sikerült átlani a szolgálatokat, és köszönjük szépen még egyszer a szolgálatokat, hogy eljöttek. <tos> <tos> Sziasztok. Oh. Sziasztok. Uh, itt van még előhája, akik, akik állnak, azok bátran jöjjenek, üljenek le. Én harapok, mikor de most nem. Hát nyugodtan, nyugodtan foglaljátok el a helyet, mert itt uh, egy hosszabb történet lesz, úgyhogy uh, érdemes, <gül> meg aludni is jobban lehet így székbe. Na. Köszönöm szépen a meghívást, amit kaptam, ison keresztül. És Megkaptam a témát is, hogy miről, miről legyen szó, és a témához választottam egy igen részt. A téma az az összetörtség volt. Ha jól fordítom az angolról, akkor a lényeg az, hogy nem csak használja Isten az összetört embert, hanem olykor Szükség is van, hogy az ő szolgálja összetöretésen keresztül menjen ahhoz, hogy igazán tudja őt használni. Jó, jól fordítottam? Oké. Okay. Szóval ez volt a téma, és erről nekem Sámson jutott eszembe. Úgyhogy tetszik vagy nem, de más Sámsonnal fogunk foglalkozni. Ha a Bírák könyvében, ha valaki követni akarja, akkor a Bírák könyvében a 13. fejezetében kezdődik az egész. Annyit bemutatkoznék, hogy én Dombi Árpád vagyok, a délpesti Golgota ö, egyik vezetője, és mit mondjak még, három gyermekem van, az egyik lányom éppen itt állt az előbb, nagyon büszke voltam rá, és ö, programozóként dolgozom a Lufthansa-nál. ennyit kell tudni rólam. Ö, Mielőtt elkezdjük, egyet imádkozzunk. Mennyire édes Atyám, köszönöm neked azt, hogy itt, itt lehetek, és ünnepelhetünk téged, és árunk rád, Uram, hogy te szólj hozzánk személyesen. Szükségünk van a te igédre. Állunk magasztalunk azért, mert annyira szeretsz minket, hogy szólsz hozzánk, hogy foglalkozol velünk. Tedd te kérlek élővé a te igédet, annyira szükségünk van rá. Itt vagyunk, hogy hall, halljunk téged, uram. Amen. Szóval a Bírák könyve 13. fejezetébe kezdődik Sáncsó története. Gondoltam arra, hogy felolvasnánk az egész történetet, de ez három fejezeten keresztül megy, vagy négyen, 13, 14, 15, 16. Négy fejezet. Megismértem, hogy 25 perc. Úgyhogy úgy, úgy döntöttem, hogy inkább, bár szeretek ilyen hosszabb szakaszt elolvasni, de inkább kiemelek részeket, ami fontos, de fontosnak látnám, hogy végignézzük az, egész, végignézzük az egész történetet, és nézzük meg azt, hogy Isten hogyan bánik az ő embereivel, hogyan bánik Sámsonnal? És tanuljunk ebből arra vonatkozóan, hogy milyen az, amikor össze... Törtek vagyunk, és abból, és mit lehet akkor olyankor tudni? Azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 15. fejezetében, a 4. vers, mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. Ezt szeretnénk most is tenni, hogy merítsünk türelmet és vigasztalást, és reménykedjünk. És van a mai napnak egy ilyen kérdése, hogy szerette-e Isten sámson? Nem baj, hogy időről időre eszünkbe jut, erre visszatérek a végén. A kérdés az, szerette-e Isten sámson? Nekem azt még mondjam, hogy nagyon, nekem nagyon tetszik, vagy nem tudom mi a jó szó. Nagyon nagyszerű dolognak tartom azt, hogy itt több gyülekezet. Azt jól tudom, ugye, hogy itt legalább öt kis közösség. ugye? Ez annyira fantasztikus számomra, én atista az ICF-ből ismerem, ez egy angol nyelvű kis baráti kör, ilyen egyetemisták, meg ilyesmi, ahol én azért mentem, hogy tanuljak angolul, aztán megszerettem, tizenvalahány éve már ott vagyok. És mindenhonnan a világból vannak emberek, nagyon különböző kultúrákból, nagyon különböző felekezetekből, de közös az, hogy szeretjük Jézust. És ez olyan fantasztikus, hogy ez áthidal mindent. Áthidalja, felekezették a különbségeket, a kulturális, bőrszín, minden. És ennek itt látom most egy ilyen megvalósítását, és ez, ez, ez nagyszerű dolog. A Bírák 13.1-ben így kezdődik a történet, hogy Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezével adta őket 40 esztendőre. Ez eléggé ilyen visszatérő motivum, az Ószövetségben ezt gyakran látjuk, hogy azt tették, amit rossznak lát az úr, és akkor valakiknek a kezibe adja a népet. Itt most a filiszteusokról van szó, aki a szomszédos nép volt, és mi az, amit rossznak, rosszat tettek? Hát ez szinte mindig ugyanaz a bálványimádás, hogy átvették a környező népeknek a szokásait, bálványimádást, és sok egyéb utálatos dolgot, így mondja az úr, hogy utálatos mert mi történt? izrael mi történt? Az Úr kiválasztotta ezt a népet, nem azért, mert nagyon jó volt, azt mondja, hanem kiválasztotta, és elkülönítette, és azt mondta, hogy veled szövetséget kötök, és a veled való kapcsolatomban mutatom meg a népeknek azt, hogy ki vagyok én, és hogy szükségük van rám, és rajtad keresztül áldom meg a népeket. Ezt a küldetésébe gyakran elbukott Izrael, és itt is ezt látjuk éppen, hogy Órát kéne valahol lássak. Mindegy. Itt van egy jó. Bocsánat, csak hogy tudjam, azért mégis hosszú leszek, de nem azért végteleniség. Köszönöm. Szóval elbukott ebbe, és átvette a környező népek szokásait. Például a filiszteusoknak dágon volt a bálványuk, őt imádták, őt dicsőítették, tőle várták a segítséget. Voltak olyan népek, ahol a gyermeket képes volt feláldozni az Istenének, a bálványnak. Tehát elég ilyen katasztrofális dolgok voltak, és ezt utálta Isten, és azt mondta, hogy ne át ezeket a szokásokat a környező népektől. Én biztosítok neked mindent, de te légy elkülönül, elkülönülve egy bizonyos szempontból. És a nép viszont olyan akart lenni, mint a többi nép. Nem mindig szerette ezt az elkülönültséget. És itt most meg az van, hogy hát ha ezt kell nektek, akkor most megkaptátok. Most 40 évig tetszik, nem tetszik, még többet is kaptok, mint amennyit eredetileg szerettetek volna. Úgy kezdődik ugye a történet, hogy van egy házaspár, ezt nem olvassuk el, a 13. fejezet ez erről szól, hogy van egy aranyos házaspár, akit Isten megszólít a feleséget, és akkor mondja, hogy meddő voltál, de most fogsz szülni egy fiút, és az nekem lesz szentelve, az el lesz nekem különetve az én céljaimra, az én... az enyém lesz ez az ember, és ezért te is úgy éljél. Ne igyálj semmi részegítő italt, a fejét ne érje borotva, názír legyen, le van írva ott a Mózesi vagy ez mit jelent pontosan. Minden esetre azt mondja, hogy őt külön kell kezelni, ő az enyém, így neveljétek fel. Elmondja a férjének, a férje izgatottan kérdezi, hogy van ez, még kéne megint találkozni ezzel az angyalával, hogy mondja el kicsit jobban, hogy mit kell tegyünk. Elmondja, megint találkoznak, áldoznak az úrnak, és csodás dolgot látnak, hogy az angyala tűzben felmegy, tehát lát, látnak csodát, és megértik, hogy meg is ijed a férj, hogy hogy hát meg fogunk halni Istent láttuk, és mondja a felesége, kicsit bölcsebbnek bizonyul, hogy, hogy nem, akkor nem fogadta volna el Isten az áldozatot így a kezünkből. Ez az előzménye, és akkor azt látjuk a 13. versben, a 13. fejezet 24. versében, hogy azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsának. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az úr. És az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt a Dán táborában, amely korá és estahol között van. Tehát látunk itt egy életkezdetet, amely már születési, már az anyamébe oda van számba Istennek. Itt egy kérdés hozzád, hogy te valaha is szántad-e oda az életedet Istennek? Szántad-e, adtad-e oda magadat úgy a Teremtő Istennek, aki téged teremtett és létrehozott a mindenhatónak, az ég és a föld urának? hogy itt van, én itt vagyok, tedd, amit akarsz velem. Te vagy így is, úgy is a tulajdonos, de most oda akarom szállni, oda akarom szentelni magam neked. Mert ha ez megtörténik, csodálatos dolgok történnek. A ez a gyermek így felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. Ez nagyon tetszik nekem ez a kifejezés: megáldotta az Úr. Ez mit jelent, megáldotta? Azt jelenti, hogy az Úr tetszésen nyugodott ezen a gyermeken. Köszönöm szépen. És, és gondját viselte. Az jut eszembe, amikor Jézus meglát egy ifjút, és azt írja az ige, hogy rátekintett, és megkedvelte. És arra gondoltam, hogy Isten ilyen, hogy rátekint a teremtményére, és megkedveli. Isten szereti a teremtményét. Szereti a kezének az alkotását. Én szeretek portékat rajzolni, és mindig el a modellemnek mondani, akár férfi, akár nő, akár fiatal, akár időse, hogy Isten az arcába rendkívül sok szépséget, temérdek szépséget rejtett el. Néha leülök valakit rajzolni, hogy egy óráig, ez bütykölöm, de már elég jó vagyok benne, mert már 40 éve csinálom. Úgyhogy, és akkor azt látom, hogy Isten kicsomagolja, és fantasztikus, rengeteg, a lé, néha a lélegzetem eláll. Mindenkinek az arcába. Miért? Mert ő a teremtő, és ő dicsőséges. Nagyon sok szépséget elrájt egy emberi arcba. Itt ránéz az ifjúra Jézus és megkedveli. És itt van ez a fiatalember, ez a sámson, akit ő használni akar, és így kezdődik az egész, valami fantasztikus, hogy megáldja Isten. Viszont elkezdi nyugtalanítani. Ugye a helyzet elég rossz, megszálló uralom alatt élnek. Ezt el tudjuk képzelni, ugye, hogy nem, nem olyan rózsás ez a helyzet, E őt valami nyugtalanítja. Aztán utána így folytatja a Bírák 14.1-ben, hogy egyszer elment Sámson timnába és meglátott timnában egy filiszteus nőt. Visszaérkezve elmondta apjának és anyjának, láttam timnában egy filiszteus nőt, vegyétek azt nekem feleségül. De, anyai, de apja és anyja ezt felelte neki. Hát nincs feleségnek való a rokonlányok között, egy egész népenben, hogy a körülmetéletlen filiszteusok közül akarsz feleséget venni. Sámson így felállt apjának. Őt vedd el nekem, mert csak ő tetszik nekem. Apja és anyja nem tudta, hogy az úrtól van ez, és csak ürügyet keres a filiszteusok ellen. Abban az időben a filiszteusok uralkodtak Izráelának. Hát itt látjuk ezt a furcsa helyzetet. Sok furi helyzet van Sámson történetében. Készüljetek fel, ha még nem ismeritek, bizar dolgoknak a sorozata. Valami, hogy eszméletlen dolgoknak a sorozata van. És itt már van egy olyan furcsaság, bár annyira még talán az nem is furcsa, hogy neki ez tetszik, és kész. Bár ő úgy nőtt fel, hogy ő tudja Isten törvényét, ismeri, ismeri azt, hogy Isten azt mondja, hogy a saját népet körébe házas, hogy. Mert, hogyha odaházasod, át fogod venni azokat a dolgokat. De ő neki tetszik, azt mondja, hogy nem érdekel őt. És nagyon, ami még jobban megzavar minket, Isten néha nincs tekintettel a mi rendszeres teológiánkra, hogy azt mondja, hogy az Úrtól van ez. Ez most az Úrtól van. És szeretném itt mondani azt, hogy a Bibliában azt látjuk, hogy Istennek van egy kielentett akarata, egy általános kielentett akarata, de gyakran van egy konkrét saját helyzetre való akarat, ami néha felülírja ezt az általánosat. Most ezzel nem magyaráztam itt meg mindent, de ezt később is fogjuk látni, hogy talán ez egyik kicsit érthetőbbé teszi a helyzetet, de sok mindent azért nem értünk. Tehát Sámson lép ebben a kérdésben, elindulnak a dolgok, hogy létejön az esküvő, és akkor itt van egy kis mozzanat, hogy Sámson valahol ott a mezőn jár, és egy ordító oroszlánnal találkozik, és széttépi, mint egy kecskegidát. Ez elég nagy dolog, mert egy ember nem tud ilyet tenni csak úgy, és ő ekkor találkozik először, hogy valami természetfeletti erő kerül a birtokába, még ha ideiglenesen is, de ő maga is gondolom elcsodálkozik ezen, de nem szól se az anyjának, se az apjának. Később, mikor visszatér oda, akkor ugye egy mély talál a tetembe, az oroszlán tetemébe, és mézet talál. Kiveszi a mézet, eszik belőle, és aztán később elviszi az anyának és az apjának is ad. Ez egy olyan mellékes történetnek tűnik, de itt tapasztalja meg először, hogy az úr valamivel felruházta, valami ajándékot adott, amit ő ebben a küldetésében majd valószínűleg használnia, majd kell, hogy használja. Aztán itt még egy pillanatra álljunk meg és vegyük észre, hogy Sámson nem egy locsogó, dicsekő ember. Az lett volna, hogy itt mindenkinek elmesélte. Én se szeretném ezt a jelzőt magamra, de én biztos elmondtam volna, hogy mi, mi történt. Ez később még fontos. Tehát Sámson nem mondja el, pedig az anyával, apjával ugye jó kapcsolat, mégsem nem mondja el senkinek sem. Elkezdődik a, ugye a Lakodalom 7 napig tart, van igazi jó lakodalom 7 napig tart, ahogy írja ott az ige, hogy az ifjak szokása szerint ez már a 14. évezetben van, és van 30 vőfé, a filiszteusok közül ott vannak minden jó a hangulat, szépek a remények, és akkor Sámson feltesz egy találós kérdést. És a találós kérdés, az így hangzik, Étel származott az evőből, édes jött elő az erősből. Étel származott az evőből, édes jött elő az erősből. És azt mondja, ha megfejtitek, én adok harminc rend, ruhát nektek mindenkinek egyet, ha, még én fe... ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem mindannyian egyen. Harminc ilyen Öltöny mondjuk, harmadni ögben és De nem tudják megfejteni. Belemennek ebbe a fogadásba, és nem tudják megfejteni. És ahhoz a elég tisztességtelen eszközhöz folyamodnak, hogy elkezdik zsarolni, megfenyegetik a Sámsan feleségét, és azt mondják, hogy hát, ha nem szeded ki a férjedből, akkor megégetünk téged és a családodat. Hát ezért jól néz ki mi, jó hangzik már. Itt az első ilyen furcsa, durva, bizarr dolog, hogy az embernek így a csodálkozik, hogy ez mi. Minden esetre a feleség megijed, és elkezdi megpróbálni ezt. És hét napon keresztül mind kérleli, meg minden, a bizalomra hivatkozik, mond át, hogy, hogy sírdogál, odabújj hozzá, stb. És itt is látjuk, hogy Sámson azt mondja, hogy még a szüleimnek sem mondtam el. Miért mondanám el neked? Ővelük már rég bizalmas kapcsolatban vagyok, és nem mondtam el. Miért mondanám el? De az asszony kitartó. Hét napig Sámson nem mondja el, nem árulja el. De aztán a végén úgy látszik belátta, hogy mégiscsak a házasság bizalmon alapul, nem? Mégiscsak kell bíznunk egymásba, megígérteti, valószínűleg ez nincs benne, de valószínűleg megígérteti, hogy nem mondd el. És aztán elmondja, azt mondja, hát veled fogom leírni az életet, gondolom. Ezt mondta, akkor mégis mégiscsak elmondom, de vigyázz, nem mondd el. Ugye a feleség elmondja ezt a filiszteusoknak, és ők meg mondják, jelentkeznek, hogy megfejtettük, és elmondják, hogy mi lenne az, mi erős, hát az oroszlán, mi édes, hát a méz. És, és akkor ugye Sámson azt mondja, hogy ha nem az én tehenemmel szántottatok volna, Találós kérdésemet meg nem fejtettétek volna. Tehát azt mondják, hogy én látom, hogy ez nem fair. Tehát nem fair, de azért ő állja a fogadást, biztosítja ezt a 30 öltözett ruhát, de amit most egy megint bizarr dolog, elmegy meg a 30 filiszteust, lehúzza a ruhájukat, és itt van tessék ezért. És Megint megáll az ember esze. Ez most mi? Így kell az adóságot kifizetni? És várjatok, mert itt van az érdekes dolog. A birák 14-19-ben, ekkor megszállta az Úr lelke, lement askelomba és megöltött 30 férfit, lehúzta a ruhájukat és odaadta a ruhákat azoknak, akik a találós kérdést megfejtették. És haragra gyúlva elment apja házához. Sámson felesége pedig ment ahhoz a főféhez, aki Sámson barátja volt. Szóval itt, itt, itt van, de ami még ijesztő, vagy többenetesebb az, hogy azt mondja, hogy ekkor megszállta az Úr lelke és megöltött Ilyen az Úr lelke. Ez az Úr lelke. Hogy van ez? Ezt most én meg kéne magyarázom teológiailag. Én azt gondoltam, hogy ezt majd minden kis közösségnek, a vezetőinek adom házi feladatnak, vagy legfeljebb többet nem hívnak meg. Le, legyen ez az ő dolguk, magyarázzák ezt ők meg. Én nem tudom megmagyarázni. De ha mégis muszáj valamit mondanom, akkor azt mondanám, hogy ez az általános akarat, amikor Isten azt mondja, hogy ne öölj, tiszteld a másik ember életét. Vagy egy másik helyen így mondja, hogy Jakab egyhúszban az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Tehát a Biblia egyértelműen tanít. Jézus azt mondja, hogy a szelítségre tanít. Ha ellenséget megütt, Tartsdod a másik arcodat. Itt teljesen nem illeszkedik a bibliai kontextusba, de mégis ezt írja, hogy megszállta az Úr neki, megölt 30 embert. Persze magyarázhatjuk, hogy ez ilyen megszállott harc, ő egy katona, fogjuk fel úgy, hogy közéleti személyiség lesz, itt vezeti be Isten őt, és akkor, mint katona, hát egy hős. igen. De nem olyan könnyű, érzitek, hogy ez egy kicsit olyan nyakatekert magyarázat. Tény, hogy ez van itt a Bibliában, nem tudom, hogy hogyan tudjátok ezt kezelni, de a lényeg az, hogy úgy tűnik, hogy Isten nem nagyon zavarja az, hogyha mi rendszeres teológiánkat összezavarja. Ö, az egésznek az a vége, hogy Sámson felesége hozzámegy a, ahhoz a vőféhez, aki Sámson barátja volt. Az egésznek egy nagy törés a vége, egy nagy tragédia itt. És még nincs is a végén az egésznek. Tehát ott a szép remények, ott a szép indulás, egy fiatal, tetszik neki valaki, úgy tűnik minden jó lesz, és az egész belefulad egy ilyenbe, és akkor egy jó barátja elmegy ezzel a feleséggel, és ő meg elvonul kiakadva, csalódottan, összetörve vissza a szülőkhöz. Milyen szomorú kimenete ennek a lakodalomnak. Lehet látni, hogy itt az összetörés, Alig kezdi el Isten használni az embert, és mit csinál? Összetöri. Nem tudott volna adni egy normális feleséget? Ez nem a nők szól ez a rész, tehát nyilván van sok olyan, aki, aki lehetett volna méltó társa. Több komoly törés történt itt. Ezek után érthető, nem csak, hogy megölte ezt a 30 embert, hanem el is vonult, nem akart emberekkel se találkozni. És a reménybeli csodálatos jövőhelyet itt van a keserűség, még a csalódás. Tudtok-e ezzel valahogy valamilyen ponton kapcsolódni hozzá? Vajon a te van -e olyan összetörés, ami hasonlít itt Mikor Mikor minden olyan jónak tűnt, szépen indult, az Úr is veled van, és akkor egyszer csak minden elkezd összeomlani, szétcsúszni. Minden totál más lesz, mint amit elképzeltél. Csalódás szerelembe, csalódás barátba, és végső soron csalódás istenben. Na de menjünk tovább, a bírák 151 ben azt folytatódik. Történt egy idő után, egy idő múlva, Buza Aratás idején, hogy meglátogatta Sámson a feleségét, egy kecske gidát hozva magával. Valószínűleg nem tudta, mi történt, ő elvonult, és nem tudta azt, hogy a barátja és a, és a felesége, az ex az, az most együtt vannak. És akkor ment, mert ki akar békülni. Ez egy furcsa, hogy de a legnagyobb csalódások, kiakadásokat is valahogy úgy talpra lehet talán állni. Úgy tűnik, hogy, hogy mégiscsak csak tudott bocsájtani. És azt mondta, hogy kezdjünk újból valamit. Viszi a kecskegidát. Megy, hogy ö, bár ő a megsértett, de megpróbálja helyrehozni a dolgot kapcsolat. Ez teljesen normális. nálunk. Mindig én vagyok a megsértett, és mindig én kezdeményezem. A feleségemmel, na jó, ez, ez vicc akart lenni, senki nem nevetett, nem volt. Az a helyzet, hogy nyugodtan kezdeményez, ha nem te vagy a védkes, akkor is. De a lényeg az, hogy itt egy, kap egy nagyon komoly gyomországi Jelentkezik Jelentkezik, és ma melyik akar belemenni a felső mondta az apja a iliszeus nőnek, hogy nem lehet. Inkább itt van egy fiatalabb, szebb a testvére, nem lehet, ő már... És akkor, hát akkor megint összeomlik, itt megint egy világ, totál kiakad. És hát olyan, mint ez a Hulk, ugye, vagy Hulk, vagy nem tudom mi, aki ha kiakad, akkor itt baj van. Itt is most az lesz, hogy hagyd a nem a családot, hanem a filiszteusokat. Mert itt totál kiakad, és úgy néz ki, hogy el is fordul ettől a témától, mintha azt mondaná, hogy a nők című fejezet le van zárva az életemben, most, hogy ezt az egészet ez a kultúra tette, ez a filiszteus kultúra, ami, ami itt arról szól, hogy ilyet lehet tenni, és, és ellenük fordul. Azt mondja, hogy most már nem mondhatnak semmit, hogyha én, nem mondhatnak semmit, hogyha én rosszat teszek a filiszteusoknak. Érdekes azért itt megfigyelni, hogy az ige, noha már operatíve nem a felesége, mégis feleségeként írja. Azt mondja, hogy Sámson felesége. Az ige ezt komolyan veszi. Ez elég döbbenetes, hogy úgy írja, hogy Sámson felesége, pedig hát a, aki írja, azt tudja, hogy már nem, de mégis komolyan veszi. Ezt mondja a birák 15.3-ban Sámson. Sámson ezt mondta nekik. Ez egyszer nem én leszek a hibás, ha rosszat teszek is a filiszteusokkal. Azzal elment sámson fogott 300 rókát, csóvákat készített, és farkaikat egymásnak fordítva csóváltat minden két róka a farka közé, majd meggyújtotta a csóvákat és ráhajtotta a rókákat a filiszteusok lábon álló gabonájára. Így gyújtotta fel a kévéket és a lábon álló gabonát, sőt a szőlőket és az olajfás kerteket is. Megint egy bizarr dolog, nem? Ha most össze fogjunk itt 300 rókát, még egy jó rókatermű vidéken is, hát Nem, egyet is nehéz, meg ezeket párba állítani. Szóval ez egy roppant bizarr dolog, de azt látjuk, hogy itt ő hadat üzent a fészteusoknak gyakorlatilag. Ilyen egyszemélyes háború, de megpróbálja, felvette a harcot, és egy nagy, hatalmas kárt csinál. Ráadásul úgy találta ki az egészet, hogy ne lehessen útközben megállítani. Ha ő egyedül ment volna, gyújtogatni valószínűleg megállítják még a éjszaka is. Emberek nem voltak, akikkel együtt csinálja. Kitalálta ezt a módszert, és sikerült, hogy megcsinálja. Felvette a harcot a sokkal. De megint nagyon bizarr. Remélem, nincsenek itt állatvédők, mert akkor Ott még jobban ki tudunk akadni. De mit válaszol erre? Mit válaszolnak ezek a filiszteusok? A Bírák 16 ban nézzük meg, akkor azt felelték a filiszteusok, kitette ezt? És mondták, Sámson a timnai emberveje, mivel elvette tőle a feleségét és a vőféjez adta. Felvonultak azért a filiszteusok, és megégették az asszonyt és az apját. De Sámson azt mondta nekik, ha ti így tettetek, én meg bosszút állok rajtatok, és csak azután nyugszom meg. És hatalmas csapásokkal agyba főbeverte őket. Azután elment, és az etámi sziklahasadékban lakott. Hát látjuk, hogy Sámsont egyre jobban megviseli a sorsa. Egyre jobban össze van törve. És micsoda gonoszság, amit elkövettek ugye a filiszteusok. Mert jó, ez egy nagy anyagi kár, de ők mit tettek itt? És akkor tényleg elbújik egy sziklahasadésba, ott anyázik. Most már nem akar embereket se látni. A jobbító szándéka nem sikerült, még nagyobb kudarc, még nagyobb összetöretés az egész. Végleg le lehet zárni ezt a dolgot. Hogyan folytatódik az egész? Akkor ugye a filiszteusok felvonulnak ellene és ellepik a környéket. Jó sokan vannak, elvégre ők uralkodnak. Hát milyen az, hogy a leigázott nép ez így viselkedik, mennek, hogy megbüntessék, elkapják a csámsant? Azt írja a 15. fejezet, 9. verse, a filiszteusok felvonultak, tábort ütöttek Judában, és ellepték Lehit. a jelentősége volt ennek a megmozdulásnak, hogy 3000 izraeli is összegyűlt, és ők is oda mennek Sámsonhoz, és elkezdenek vele beszélni, azt mondják, hát nem tudod, hogy a filiszteusok uralkodnak rajtunk. És ki akarják szolgáltatni, és ki is szolgáltatják a filiszteusoknak. Azt látjuk, hogy ez a nép, amelyik elfordult Istentől, nem ismerte fel a szabadítót, akit küldött nekik akkor. Nem ismerték fel. Odaállhattak volna melléje, de nem álltak melléje. szegény néptől csak annyi telt ki, hogy megígérték, hogy nem ölik meg. Megkötözik, de mondta Sámson, ígérjetek meg, ne öljetek. Azt mondja, megígérjük ezt, de kiszolgáltatták. De hát ott milyen sors vár rá? Megkinozzák, aztán megölik. Mégiscsak ez a sors vár rá. Tehát látjuk itt, itt nagyon szomorú, de látni itt a népnek a gyávaságát. És azt, hogy Mózesnél olvassuk, nem ismerték fel, hogy az Úr küldte őt. Kiszolgáltatják, és akkor itt jön a virág 15-14, amikor lehibe ért, ugye meg van kötözve, viszik. A filiszteusok mentek eléje. És itt most megint, de megszállta az Úr lelke, s olyannál lettek a kötelek, mint a tűzégette lenfonál, úgyhogy a békjók lemállottak a kezéről. Talált egy még kisem szállat szamár álcsontot, utána nyújt felkapta, és agyonvert vele ezer embert. érdekesen nem? Ez most már ilyen népírtás számba megy. Egyedül, vagy úgy is felfoghatjuk, hogy ő egy harcos, aki ilyen jó, ilyen erős. Mert itt most már a népért küzd, az Izraelért küzd. Ő persze önvédelemből is csinálja, mert hát az életéért is küzd, de itt már ez egy ilyen közéleti esemény, ott van három ezer izraeli, nem tudnak mit csinálni, itt vannak, és akkor azt mondja, hogy na, akkor harcoljunk, és itt van, tessék. Az Úr melléjában megszállt az Úr, agyonvert vele ezer ember. Ugye, Sámsont azt látjuk, hogy összetöri az Úr. De azért az ilyen kritikus helyzetekben ott van vele az Úr. Az igazi kritikus csatákban ott van vele. Látjuk azt, hogy elveszti jófor, elhagyja anyját, apját, hogy legyen felesége. Elveszti a feleségét, elveszti a barátját. Itt most elveszti a népének a elismerését, elfogadását. Úgy tekintenek rá, mint egy bajkeverőre, akit ki kell szolgáltatni, mint egy idegenre. Tiszta egyedül marad. Nem tud már senkire támaszkodni, de az Úr vele van, és az Úr nagy tetteket végig visz véghezve rajta keresztül. A bírák 15.16. ezt mondta a Sámson, Szamár rácsontjával rakásra vertem őket, szamár rácsontjával agyon vertem ezret. Amikor ezt elmondtam, eldobta kezéből az álcsont, és elnevezte azt a helyet álcsont magoslatnak. De nagyon megszomjazott, és így kiáldott az úrhoz. De ilyen nagy szabadítást vittél véghez szolgád által, mégis most szomjon kell meghalnom. Vagy a körülmet életlenek kezébe keres, nem. Akkor Isten ketté hasította azt a mélyedést, amely Lehiben van, és víz fakadt belőle. Ő pedig ivott, élte lejje, visszatért és feléle. Ezért nevezik a kiált, azt kiáltó forrásnak. Ott van Lehiben még ma is. Sámson 20 eszendeig volt Izrael a Filiszteusok idején. Ő maga is megállapítja, ugye? hogy milyen nagy dolog történt, de azért ezt úgy, mintha ő maga, mint aki ő maga tette. Tehát figyeljétek meg az első részben, ő nem mond semmit az Úrról. Azt mondja, ezt tettem, meg emeztettem. És akkor utána rögtön Isten emlékezteti, hogy álljon meg a menet, ezt én tettem rajtad keresztül. Hirtelen olyan szomjuság támad rá, hogy rádöbben, hogy meg fog így halni. Szomjan hal itt rögtön. A legalapvetőbb dolog se tudja biztosítani, akármilyen hősnek tekinti most magát. Víz, ugye? Testünk 90-valány százalék a vízből kell, a víz az egy alapvető dolog. Most Tehát hmm. Azt jelenti, hogy itt figyelmezteti Istenőt, hogy ezt nem tetetted, ezt én tettem. És itt van egy másik figyelmeztetés számunkra, hogy milyen könnyen belecsúszunk ebbe, hogyha az Úr valamit tud tenni rajtunk keresztül, akkor a saját magunkat Tulajdonítjuk. Nem tudom, hogy ez ismerőse neked, de ez egy komoly figyelmeztetés, mert azt mondja Isten, hogy dicsőségemet nem adom másnak. Fontos tisztán lássuk azt, hogy... hogy és itt, itt egy kicsit ő azt mondta, de utána gyorsan vált is, mert amikor később beszél, azt mondja, hogy te adtál nagy szabadítást. Látszik, hogy Sámson tudatában van, hát így lett felnevelve. Ő ismeri, tudja, hogy az Isten tette ezt a szabadítást, csak egy időről ide egy kicsit megfeledkezünk. És azt mondjuk, ú, uh, milyen magáncsávó vagyok, mégiscsak azért ezer embert, egy szamár az nem semmi. Elnevezi azt a helyet. Ugye Gedeon is csinált ilyen osztopot magának. Isten azt mondja, nem, ezt, ezt én tettem. És akkor itt kezdődik el egy időszak, amikor azt írja az ige, hogy Sámsan Huszesztendeig volt Izrael bírája a filiszteusok idejében. Hát itt már ennek híre megy. Itt már elismerik őt, mint igazi harcos, elismerik, mint olyannak, aki lehet valamilyen szempontból a népének a fejedelme. Ő lesz, itt lesz Izrael bírája. Ha valami vitás ügye van az embereknek, oda mennek hozzá, ő, mint bíró, megmondja, tekintélye lett, lett a többiek. Ha nem is olyan, mint a király, de minden esetre valamilyen szinten vezető. És húsz évig volt ilyen. Most én pontosan nem tudom, hogy ez mit jelentett, mert az igát nem rázta le filiszteusok igáját, tehát az még valahol továbbra is elfoglalt terület volt Izrael a filiszteusok által, de azért mégiscsak volt egy olyan biraki aki, aki tekintéje bírt. Az igaz, mondja, hogy rajta keresztül kezdte megszabadítani Izraelt Isten, és ugye tudjuk, hogy Dáviddal fejezte be, igazából a filiszteusoktól Dávidon keresztül. Tehát ez csak a kezdet. Talán, ha a nép mellé állt volna, akkor itt vég lehetett volna. Tehát itt látjuk, hogy minden jó, bizonyos értelemben, egy kicsit így konszolidálódik a helyzet, és Sámson így megnyugszik. És látszik, hogy egy kicsit túlságosan is megnyugodott. Mert úgy folytatja, janem itt még van egy rész. Az, hogy a 16 16 ben azt mondja, egyszer Sámson elment Gázába, meglátott egy parázna nőt, vagy másik holítás szerint egy prostituáltat, és bement hozzá. A biblia magyarázók ezt a pontot látják Sámson bukásának a kezdetének. Azt mondják, hogy ami eddig történt, azt még úgy, úgy, úgy ahogy meg tudjuk magyarázni. De ezt a dolgot egy názírnak, aki Istennek odaszentelt embernek tekinti magát, ezt. Az egyik régi Biblia magyarázat azt mondja, hogy ezt csak pirulva tudjuk olvasni. Mondoltam, lennél csak itt a XXI. században, nem pirulnál. De tényleg igaz az, hogy ezt nem tehette meg egy Isten odaszánt, életű ember. Nem tehette meg, hogy elmegy az ellenségbe, itt felelőtlen volt. Látjuk, hogy itt, egy, itt már könnyelmű, azt mondja, hogy ó, oh, megy ez nekem, erős vagyok, megy ez nekem az ú mindig, mikor kell, adja az erő, szétcsapok, kész megoldom. Elmett Gázába, felelőtlen, ráadásul olyan tesz, amit nem tehetne egy ilyen názír. Nem sokra becsüli azt, hogy oda van szentelve Istennek. És ez itt aztán az lesz, hogy körülveszik a helyet, ahova bement. Apuba is várják őt, hogy reggel majd meggyilkolják, Csak aztán éjfélkor ő föl kell, lehet, hogy az úr felébresztette, vagy lehet, hogy lelkiismerte, vagy lehet, hogy feküdt. A lényeg az, hogy éjfélkor kimegy. Lehet, hogy az őrzők alszanak, hogy nem tudom, de a lényeg, hogy veszi a kaput, tövestől kitépi, és felviszi a hegyre. Tehát úgy látszik, hogy igen, játszott sámson a tűzzel, de Isten megint megmenti őt, segíti. De ez már nem olyan harc volt, amilyent korábban láttunk, hanem ez az ő saját kis útja volt. És itt van az a figyelmeztetés számodra, hogy vajon neked vannak ilyen saját kis útjaid mert ha ilyen saját kis útjaid vannak, azok előbb-utóbb fognak vinni, bukáshoz fognak vezetni. Az elején még nem látszik, ó, még egy kicsit így ezt megtehetem, de a vége az lesz, a vége bukás lesz. Ez olyan, mint mikor így elaltat a valami. Azt mondják, hogy például a madár le nem veszi a szemét a macskáról, ő nagyon jól látja a macskát, amelyik lassan kuszik közelebb. Csak rosszul ítéli meg a távolságot. Egy pillanatra se téveszti szem elől, csak nem veszi észre, hogy mennyit közeledett. Csak akkor veszi észre, amikor már késő. Vannak veszélyek, amik alattomosak, lassan jönnek. Ez a világ ellensége. Azt mondja a világ ellensége Istennek. Mit ért ez alatt? Azt érti, hogy ellenséges Isten. Ellenségesen gondolkodik. És itt látjuk ugyanezt a filiszteusoknál, egy pillanatra nem szűnik meg a veszély, viszont Sámson figyelni ellankadt. Ezekkel a saját utakkal szépen ellankadtak. Az arra juttat, én Erdély vagyok, mikor megyek az a Kézdire, az 800 kilométerre vezetek, akkor az elején úgy izgulok meg minden, de olyan nagy Nagybárad környékén elkezdem észrevenni azt, hogy bármikor el tudok aludni. Bármikor így el tudok aludni. És nem azt veszem észre, hogy elaludtam, hanem azt veszem észre, amikor fölébredtem. Hát ha fölébredtem, azt jelenti, hogy el is aludtam. Nem, ne értsétek féle, nem így teljesen elaludtam és alszom és vezetek, de, de azt veszem észre, hogy a figyelmem meglankad. Ezt úgy szoktam észrevenni, hogy egyféle közöny telepedik rám. Azt veszem észre, hogy vezetek, minden jó, igen. Kicsit átmentem az ellenkező sávba, és jaj, te, ez veszélyes, nem lehet az ellenkező menni, de amikor így elfáradsz, akkor nem érdekel minden olyan jó közöny van. Veszélyes állapot. Úgyhogy nagyon komolyan figyelmeztet ez a rész minket, hogy ne aludjunk el. Az ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán jár, és keresi, hogy kit nyeljen el, azt mondja az És azt mondja Jézus, hogy ő hazugságatja, embergyékos volt kezdettől fogva. Háború van, ezt mi kell tudjuk. Szellemi háború van. Egy percre sem lehet, hogy ne figyeljünk. És ugye mit látunk, hogy itt, hát észre, hogyha saját útjaid vannak, azok előbb-utóbb annyira el fognak vinni Istentől, hogy a végén el kell döntsed, hogy vagy ő, vagy nem. És akkor már nem lesz erőd Isten mellett dönteni. Nagyon kell vigyázni azokkal a saját utakkal, amik nem illeszkednek a te küldetésedbe, és abba, hogy te az úré vagy, ha az úré vagy. És akkor nézzük a... tovább, a Bírák 16.4-ben, nézzük meg Sámson bukását, azt mondja, hogy történt ezután, hogy megszeretett egy asszonyt a szórékölgyében, akinek Delila volt a neve. A filiszteusok város elmentek az asszonyhoz, és azt mondták neki, szed rá és derisd ki, hogy mitől olyan nagy az ereje? és hogyan tudnák megkötözni és elbánni vele, akkor mi egyenként 1100 ezüstöt adunk neked. Nem tudom, hogy ez mennyi pénz lehetett, de elég sok. Minden esetre a filiszterusok érdekes, hogy ők tudták, hogy valami itt természetfeletti dolog van. Nem tudták, hogy mi, de szerették volna kideríteni. Lehet, hogy azt gondolták, hogy valami kabala, vagy valami kis házi bálvány, és hogyha megszerzik, akkor elmegy az erre. Valamit tudtak, de nem tudták, hogy mi az. És ugye, rögtön észrevették, hogy az, hogy Sámson megszeretett valakit, ez egy gyenge pontá vált nála. És rögtön megmozdultak. De már okosabbak, mert nem fenyegetnek, az nem jött be, hanem hoznak. És itt óhatatlan eszünkbe jut, hogy az Úr Jézus mit mond? Azt mondja, hogy a gondok és a gazdagság csábítása megfolythatja azt az életet, amelyik az Úrnak szolgál mint a gyomok, amik felnőnek, és észrevétlenül, alattomosan megfojtják. Ez is egy olyan dolog, hogy nem veszed észre. Ott a gyom, oké, még ott van. Kis időm van, még kimész, és már csak gyom van. És az igazi növényt ezt nem tud teremni. Vagy még ott van, csak már nem tud teremni. Tehát egy alattomos dolog ez. Menjünk tovább. Ez a hamis biztonságérzetet látjuk Sámsonnal. Közéleti személyiség ugye azt gondolhatta, hogy ő tudja, hogy mi a titka, de hát ezt úgyse fogja senkinek se elárulni. Delila elkezdett próbálkozni. Nem tudom, hányan ismeritek, hogy itt aztán hogyan próbálkozik Delila. Csak, hogy felolvassam, vagy úgy többé-kevésbé. Azzal próbálkozik, hogy mond már el. Ugyanazt, mint a korábban láttuk. Háromszor is ma... tehát mondja azt, hogy, hogy hát, ha szeretsz engem, akkor mondd el. Hát milyen dolog? Azt mondod, hogy az enyém a szíved, és, és akkor nem mondod el, hogy mi a te titkod, meg minden. Sámson már megégette magát egyszer ezzel. Nem is hiszem, hogy bizott igazából lába ilyen értelemben. Ha nem azt gondolta, hogy jó, adjunk neki valamit, azzal el lesz egy időre. Tehát ezzel házas emberek, ez így okosabbak már tudod, hogy jaj, zugorod, jó, valamit adunk neki, aztán még rájön, hogy az nem is úgy van, addigra megnyertem nyertem egy kis időt. És így gondolja, hogy így el tudja húzni a dolgot, háromszor mond valamit Delilának, hogy ettől megy ez az ereje. Dilla mind a háromszor hívja a filiszteusokat, kipróbálják, neki mégiscsak megvan az ereje. És ő mégis itt marad ebben a kapcsolatban, itt marad ebben a helyzetben, nem veszi észre azt, hogy itt már nem győzhet. És egyre jobban biztonságba érzi magát ebben a veszélyes helyzetben, Egészen addig, amíg aztán már elmegy a ereje. Nézzük meg, hogy mit mond még előtte. Itt van egy nagyon fontos figyelmeztetés a férfiak számára. Ez Óhatatlan ezt muszáj elmondani. A férfiak számára muszáj, mert a példabeszétek könyve például az első néhány fejezet erről szól. Hogy a bölcsesség inti a férfiakat, hogy ne menjenek ilyen nőknek az útjára. Mert ez veszélyes. Nézzétek meg, mit mondom. Példa beszédek 2.16-ban. Igaz, hogy itt egy házas asszonyról beszél, de nem csak arra vonatkozik, későbbi már nem csak arról szól. Azt mondja, de a bölcsesség megment a más asszonyától. A hizelgő szavú idegen nőtől, aki elhagyja a ifjú korának társát, és megfeledkezik az Isten előtt kötött szövetségről, mert halálba süllyed a háza, és útja az árnyak közé. Aki bement hozzá, nem tud visszafordulni, és nem talál rá az életösvényeire. Lemerült a jegyzetemnek a áramat. Be tudom itt valahol kötni? Nem mi. Mert végülis végül is ennélkül is tudom folytatni, ha muszáj. Karcs a töltőmet. Itt van a sarokban. Itt a sarokban fent a. Elnézést kérek ezért. A példabeszédek 7.21 azt mondja, sok beszéddel rá is vette itt, egy konkrét esetet ír le, ahogy megfigyelhető egy ilyen embernek a elbukása. Nagyon szépen köszönöm. Bocsánat. Egy pillanat. Világ, ez ilyen. Hmm. Mit mond? Azt mondja a példabeszélyi két összönnyel. sok beszéddel rá is vette, hizelgő szóval elcsábította. Az meg követte őt oktalanul már, mint a férfi, ahogy a marha megy a vágóhidra, mint egy bilincsbe békjózott bolond, de végül nyíl a májába, úgy jár, mint a kelepcébe siető madár, amely nem tudja, hogy az az életébe kerül. Azért, fiam, fiaim, hallgassatok rám, és figyeljetek szavaimba. Az ilyen nők útjára ne vezessen szíved, ne tévedj rá ösvényeire, mert sok ember eltett el halálra sebezve. Életerős volt mind, akiket meggyilkolt. háza voltak hazájába vezet, levisz a halál kamráiba. Ilyeneket tanult végül is. Sámsan ilyeneken nőtt fel, de úgy látszik, ezt nem vette komolyan. Delila ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondod meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, amikor minden nap zakladta és gyötörte szavaival, halálosan megmondta a dolgot. Eltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki, Borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármelyik más ember. Amikor Derila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött, és hívatta a filiszteusok város fejedelmeit. És ezt üzente, most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. Többen amit ez a Derilla mond, nem, nem? Azt mondja, hogy, ha hogy mondhatod ezt? Ő maga háromszor bizonyította azt, hogy ő ellenség. És mégis azt kéri számon az a panaszsal, hogy miért nem hiszed el, hogy én barát vagyok és nem ellenség. Hogy azt mondja, nem bízol bennem. A bizalom mit jelent? A bizalom azt a hitet jelenti, hogy nem vagy ellenség. Ha bízom benned, akkor az azt jelenti, hogy azt hiszem, hogy te nem vagy ellenség. De Delilah itt háromszor bebizonyította tetteivel, hogy ő ellenség. És mégis azt panaszolja, hogy te nem hiszed el, hogy én nem vagyok ellenség. Tehát micsoda arcátlasság egyik oldalon, és micsoda vakság a másik oldalon. Vagy talán nem is vakság. Lehet, hogy nem is vakság. Mert lehet, hogy itt Sámson már nem bízik Delilába, csak egyszerűen elfáradt. Egyszerűen az állóképessége nem bírta el. És a végén azt mondta, megunta halálosan ezt a dolgot. Arra gondoltam, akár azt is írhatta volna itt a szöveg, hogy és halálosan megunta. Sámson azt a sorsot, amit Isten adott neki. Megminta ezt az Istennek való szolgálatot. Halálosan megminta ezt az egész sorsot. És tényleg, miért nem adott egy normális feleséget Isten? Miért van az, hogy itt már 20 éve ő a bíra, de boldogtalan? Én úgy gondolom, hogy ez a Sámson elég boldogtalan. Összetört, keres valami kis örömet valami románcba. Ez nagyon jó és egyfelől bátorító nekünk, mert ilyenek történetek vannak a Bibliában. Ha én ilyen vagyok, akkor találok itt egy ilyet, hogy na, mégiscsak vigasztaló, az, akit később, Isten igéje, Isten hősének nevez, mert Sámsant aztán később zsidókozéit le, hit hőseihez sorolja. Arról ezt látjuk, hogy ilyen erőtlen, gyenge, teljesen semmi, egy képzelt románcért mindent odaad. Értitek? Mert ez nem is volt igazi románc, ezt nem szerette ez a nőt. Ezt csak ő elképzelte. Erőnek erejével erőltette. Szerette volna kicsikarni. És nem ilyenek vagyunk. Van egy elképzelésünk, de még azért is megvalósítom. Erőnek erejével megvalósítom, megváltoztatom a másikat. A bizalmam kötelezni fog. Igen? Micsoda hiú dolgokat itt erőlteti, erőlteti a saját útját. Nem veszi észre. Hogy már rég elszakadt Istentől. És utána ilyen könnyen odaadja az egészet. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy milyen könnyű nekünk védkezni. Nem tudom, hogy ez kivette észre, és ki nem, De én észrevettem, egyik alkalom, emlékszem, valami nagy fieséget csináltam, és közben arra gondoltam, milyen könnyű ez. Nem is történik semmi, a nap tovább, nem dőlt össze semmi. Utána később többször kellett sírnom miatta, meg a következményeit nyögnöm. De emlékszem, akkor ezen gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű. Látjuk ezt, hogy hogyan az ellenség hogyan visz el, sodor el az úrtól, és a végén ilyen egyszerű, elmondja a dolgot. 40-50 évig nem mondta el senkinek. Jobban belegondoljunk, nem is bűn az, hogy én elmondok egy titkot. Nem, nincs sehol megírva, hogy ezt ő nem mondhatta el. De felelőtlen volt mégis, mert hát ez tudta, hogy ez veszélyes. De akkor már úgy elbízta magát, hogy azt mondta, hát nem is érdekel. Vagy gondolta, hogy úgy fog történni, a semmi. Lehet, hogy azt gondolta, mert ugye mit látunk utána? A filiszteusok városfejedelmé elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor eloltatta Sámson a térdén, hívott Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott hét hajfűltöt a fejéről. Aztán elkezdte szólongatni, de az már, azt már ráhagyta az ereje. Ezt mondta Delila, jönnek a Filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az úr. A filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét és elvitték gázába. Bilincsbe verték, és malmat kellett hajtania a foglyok házában. Mindenki tudja, hogy elhagyta az úr, csak ő nem. Milyen szomorú ez nem. Ő az Isten embere, mindenki tudja, hogy mi történt, de ő még nem fel kell, és azt hiszi, hogy minden úgy van. Milyen szomorú. Milyen nagy ostobaság és bűn volt. És gonoszság. Mert a bűn és az ostobaság az mindig gonoszság is. Mert azt gondolta, hogy ez a képzelt románc ez többet ér az úraval kapcsolatnál, és a neki való szolgálatnál és küldetésnél. Ez a világ Istenné magasztalja a szerelmet. Ezt mindannyian tudjuk. Ez önlik a csapból is. Tévéből, irodalomból. Én regényeken nőttem még fel, de sok ilyen romantikus regényt olvastam. A Isten után az egyik legnagyobb bábány a szerelem. Felmagasztalják, pedig hát nem Isten. Legfeljebb bávány lehet. Lehet, hogy titkon lázadt úgy Isten ellen, lehet, hogy nagyon elege volt ebből. Nem tudom, hogy ebből ez tud-e kapcsolódni. De néha hívő emberrel megtörténhet, hogy jobban szeretne egy embertársat mint Isten társnak. Énekeltük azt, hogy te vagy a társam. És ez igaz is. De emberekre is szükségünk van. Azt nem látjuk itt például, hogy lennének barátai Sámsonnak. Milyen nagy szükség lenne. Jézus mit csinált, mikor elkezdte a szolgálatát? Maga keré néhány embert. Azt mondja, hogy tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek. Nem tudom, hogy az egyes kis gyülekezetekben állunk. Most a tanítványozás... Ez nagyon nagy sláger. És mi próbálkozunk, hogy azt a modellt, amit Jézus elénk adott, azt megvalósítsuk. Kis férfiak, férfiak, nők, nők, ilyen kis csoportba, hogy kövessük ezt a modellt, ezt a tanítványozó modellt, hogy együtt legyünk, hogy együtt erősebbek vagyunk. Ha az ellenség elszigetel minket, könnyű prédává leszünk, ha így egyedül vagy. Ha egyedül vagy, az így könnyen így jár az ember, mint Sámson. Minden esetre Sámsonit jól össze van törve. Tehát ennél már nem lehet jobban összetörni egy embert. Ak hajtja a malomkövet, mint egy ló, mint egy állat. Nem is tud kiszállni ebből. Még lehet, hogy a halált is jobban kívánja, mint ezt a létet. Csufókodnak vele, nevetnek rajta az ellenség. Azt mondják, hol van a te Istened? És itt jön akkor a bírák 1622 be az a de, amit ugye szeretnek az emberek a bibliai történetek, sokszor ott mondja, hogy de, de Sámson, Isten, de Sámson fején nőni kezdett a haj, azután, hogy levágták. Valami elkezd itt változni. És ez azt mutatja, hogy a mi úrunk olyan, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó mécsest nem oltja el. Isten egy pillanatig se tévesztette szem elől, hogy mi történik. Sámson se. És az ő célját se. Sőt, az egész Sett látta és tudta, hogy mi történik. Sámson összetöretése elég drámai, de Isten győzelmet arat valamilyen szinten ezen keresztül. Győzelmet arat Sámson szívébe, és győzelmet arat Sámsonon keresztül is. A haja újból kinő. A legnagyobb összetöretés után is tud Isten használni. Nem tudom, hogy te éppen hol tartasz, vagy mit ismertél meg ebből. Nem is mondom, hogy ilyen drámai keresztül legyen. De szükségünk van valamilyen szinten összetöretésre, mert hanem nem fog tudni Isten úgy használni, ahogyan ő akar. Én azt vettem észre, hogy olyan erős énközpontusság van bennünk, hogy mi magunknak akarunk élni. És így Isten nem igazán tud használni. Valamiféle összetöretésen kell keresztül menjünk, hogy használni tudjon. Van olyan élet, amelyik azt mondja, hogy szolgálok, ezt csinálom, azt csinálom, mindent, a keresztény életben mindent megteszek, az Úrnak teszem, imádkozom, mindent, de valójában mindent magamért csinálok. Mindent én, én. Csak én maradok az origó, csak én maradok a központba. És nem ő. Nem tud megtörténni néha ez a dolog, másképpen. Mit mond -e ezzel kapcsolatban? Egy kicsit előre szaladtam. Nézzük meg a Bírák 16-23-at. Egyszer a város fejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek távolnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták, kezünkbe adta Istenünk Sámsont az aki ellenségünk. Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették Istenüket, és ezt mondták, kezünkbe adta Istenünk azt, aki az ellenségünk, aki pusztította Földünk, és oly sokat megölt közülünk. Azután olyan jó kedvük támadt, hogy ezt mondták, hívjátok ide Sámsant, hat szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsant a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és odaállították az oszlopok közé. Amikor az ellenség a legjobban tombol, Isten akkor készít el a döntő csapást. Ugyanezt látjuk egyébként a kereszten is, hogy azt mondják, hogy száljon le, ha Isten fia szabadítsa meg magát, csúfolják őt, lám, nem tudod, hol van az Isten, aki segítette akkor készíti el Isten a legnagyobb győzelmet. Mi lehet ennél fájdalmasabb? Nekünk is ez esik a legrosszabbul. mikor ilyen baj, meg összetöretés van, és akkor azt mondják a hitetlenek. Na, keresztény vagy mi? Na, hol, hol az Istened? Na, az a Jézus hol segített rajta? Hol van? Ez a legfájóbb, nem? De ezt Jézus ugyanígy átélte. Ott függött a keresztény, és azt mondták, na, mutasd meg! És nem tudták, a világ vak volt arra, hogy Isten ekkor teszi a legnagyobb csapást a sátán ellen. És ekkor aratja a legnagyobb győzelmet, a legdicsőségesebbet. A világ 16.26-ban Sámsan ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Eressz el, ha meg az osztopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, tetőn pedig mindegy hármezer férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Ó uram, uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszutálhassak a filiszteusokon a két szememért. Látszik, hogy Isten nem csak a fészszeresekon alatt győzelmet, hanem Sámson szívében is. Sámson korábban ő mondta, hogy ő az, aki csinálta dolgot. Meg a saját útjai. Itt nincsen semmi útja. Azt mondja, tedd meg ezt. Te cselekszel, tedd meg ezt. Még egyszer. Tedd meg ezt a te nevedért. Meg... És így mondja, hogy én Istenem. Isten elvégezte azt a munkát, amit akarsz Sámson életében. De hogy vagy ezzel? Győzni akarsz? Meg akarsz-e halni saját magad számára, hogy éljél Istennek? Azt mondja Jézus, a János 12.24-ben, bizony, bizony mondom nektek, ha a buzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig tűröli az életét a világon, ők életre őrzi meg azt. A másik a Márt 824 35-ben így mondja, mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Hanem maga marad. Tehát képzeld, mi szeretnénk épek maradni, nem? De nem szeretjük az összetöretést. De egy gabonamag tényleg, hogyha úgy marad egyedül évben, abból nem lesz egy újabb. De ha belsik a földbe, ott ugye sötét, nedves fölbe, mi történik először? Ott a héja, a burok, az úgy lerohad, nem? Az is egyféle összeteretés. És elkezdődik valamiféle élet kicsirázni belőle. Valahogy így képzelem én ezt a dolgot, hogy igaz, hogy itt külsőleg sámsonon minden dolog történt, de Isten belül a szívébe végezte. És ez egy bátorítás neked, meg nekem, hogy bármilyen a sorsunk Isten tudja használni. Ha elbuktunk, ha diszkvalifikáltuk magunkat, a szolgálatból, mint ahogy ő tette itt, akkor is Isten tud használni. Ő folytatja a tervét. És hatékonyan folytatja. Befejezésül még csak egy dolgot, egy gondolatkört nézzünk csak meg azt, hogy ami úrunk, Jézus a keresztény, arra gondoltam, hogy ő is bizonyos értelemben vak volt, vagy vak lett. Hogyan értem ezt, Úgyhogy gondoljatok abba, hogy ő nagyon jól tudta azt, hogy miért vállalja azt a keresztalát, nem? Tudta, elmondta, hogy az bűnösökért, hogy megváltsa, ezért jött. Tisztában volt, hogy ezért jött a földre. Később is hivatkozott, miután feltámadt. Elmondta. Tudjuk ezt. De ott a nem miért kiáltja azt, hogy miért? Miért hagytál engemet? Látszik, hogy nincs ott annak a tudásnak a birtokába, hogy miért is van ott, miért van ez a fájdalom. Az ítélet és a világ bűne, a te bűnöd az én bűnöm, amikor ráterhelődik, akkor ez az abszurd fájdalmat, abszurd helyzetet hozza, hogy nem látom. Az a legabszurdabb, mikor nem tudod, hogy miért szenvedsz. És úgy tűnik, hogy igazat mondanak, amikor azt mondják, hogy Sámson Jézus előképe. Sok történettel az Ószövetségben mind-mind Jézusra mutat. Van azért különbség is, mert Sámson bosszúért kiállt a imádkozik Jézus meg azokért imádkozik akik oda fölszegezték de az nagyon hasonló hogy összetöretett ami mi megváltunk teljesen összetöretett nála boldogtalanabb fájdalmak embere nem volt a földön és milyen ravasz Isten hogy akkor ott a kereszt körül besötétedik minden megértem azokat, akik keresztet ilyen dicsőséges fényen ábrázolják, de a történet azt mondja, hogy ott sötét lett úgy képzelem, hogy azért, hogy mi, akik nagyon büszkék vagyunk, oda tudjunk settenkedni, és meg tudjuk nézni ezt a férfit, aki ott függ a kereszten, és boldogtalan, és elhagyatott, és teljesen összetört. Miért? Azért, hogy megsajnáljuk, hogy írgalomra induljon a szívünk, azért, hogy összekapcsolódjunk vele. A boldogtalanságba tud igazán az emberek szíve összekapcsolódni, összetöretésbe tud összekapcsolódni, hogy összekapcsolódjon a mi szívünk az ő szívével, és megértsük, hogy igazából Isten sajnált meg minket. És ki akar menteni ebből a gonosz, ünnelteli világból. A el nézzünk, hogyha összetöretettek vagyunk. Nekünk sincs más út. Az evangélium, az örömhír, a kereszt, ez. Mint ahogy tudjátok Mózes könyvében, amikor megmarta a kigyó népet, Mit mondott Isten? Milyen megoldást kínál? Nem az, hogy kenegessék, kenőtse Azt mondta, hogy tégy fel egy részkigyó oszlopot, és arra fel kell nézni. Aki felnéz, meggyógyul. Meg kell mutassa a hitét, hogy elhiszi, hogy Isten készített egy megoldást, ingyen, ajándékba. Nekünk nincs más. A kereszt az, amire fel kell nézél. Ha összetöreted vagy, nézz Jézusra, és meg fogod érteni azt, hogy szeret téged. Volt az elején egy ilyen kérdés, hogy szerette Isten Sámsont. Válaszold meg ezt a kérdést magadnak, de van egy még fontosabb kérdés, hogy szerete Isten téged. Összetörve vagy nem összetörve, de szereti -e téged. Én most azt javaslom, hogy egy kis ideig egy percig maradjunk csendben, hogy elmondhast, hogy szeret téged Isten vagy nem. Ha úgy érzed, hogy nem, akkor mondd el neki őszintén, jobb, mint tartogatni. úgy érzed, hogy elhiszed, hogy ő szeret téged, akkor valld meg neki, mondd meg. Mátkozunk és akkor én befejezem, jó? Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy meghaltál értünk a keresztén? És te tudod, Uram, hogy, hogy, hogy mindannyian vagyunk úgy, hogy legszívesebben kilépnénk, hogy nem szeretjük ezt a sorsot, amit, amit nekünk adtál, és hogy panaszaink vannak veled szemben. De köszönöm, Uram, hogy vállaltad, hogy te ismered ezt, hogy te mindenben megkísértettél, hogy mindent ismersz. Köszönöm, hogy írgalmas vagy, köszönöm, hogy mehetünk hozzád, bármi, vagy bármilyen helyzetbe mehetünk hozzád, Uram. Segíts nekünk, hogy ö, meglássuk a te drága igédbe, amilyen figyelmeztetéseket adsz, Uram. Elkerüljük azt, amikor nem veszik komolyan a veszélyt. És ha már elbuktunk, hadd fussunk hozzád, Uram, hogy a gyermek fut az apjához sírva, de tudva, hogy szereti őt. Kérlek segíts, Uram, hogy ne keményedjen meg a szívünk és forduljunk el. Kérlek mindazokéket, akik még nem ismernek itt téged, Uram. Hadd tudjanak meglátni a kereszten, hiszen a Te lelked akkor tudja igazán a pecsétet rá tenni a szívünkbe, hogy igen, igen, Isten szeret engem. Élek mindazokért, akik így vannak itt. Köszönöm, Uram, és áldunk és magasztalunk, hogy ilyen Istenünk van. És köszönöm, hogy jövőt készítettél számunkra. Köszönöm, hogy győztél, és köszönöm, hogy a végén majd ki fog derülni, hogy mindent tökéletesen tettél és nagy a te dicsőséged. Amen. Köszönöm szépen! a nem legykánkodni nem, ne fogunk, nem a divatról fogunk beszélni, hanem egy élő beszédéről, és tavaly nagyon jó szolgáló volt meg a az igét, az Henderson, nem tudom, hogy mondja valamit. Hát most itt nem lőm hogy ki fog jönni, de én hiszem, hogy el fog közét jönni, de én úgy hiszem, hogy ha együtt összegyűlünk, bárki szolgáljon, egy a lényeg, hogy Isten igényét adja át nekünk. Úgyhogy én felirattam idet, hogyha most van nálatoktól és akkor szerintem jó a ezen az e-mail címen kell jelentkeznetek. Feltétlenül kellene csoportos regisztrációt. Tehát egy, mitől nálatok itt van, meg kilét egy nő fogja össze és akkor csoportos regisztrációt kellene tennetek. Ez azért fontos, hogy nekünk is könnyebb, hogy nem egyessével, hanem csoportokban a És akkor tavaly, már majdnem 100-an voltunk, úgyhogy dicsőség az Úrnak, most idén hiszem, hogy még többen leszünk, és még több átadott élet lesz ezen a konfi. Fizetni kell, tavaly 1000 forint volt, úgyhogy most is 1000 forint lesz a regisztrációs díj gondolom, viszen nem olyan nagy összeg, december 9-én lesz ez a konfig, de december 9-én lesz, ez egy szombati nap, de december 9, ez egy szombati nap, és fél tízes kezdéssel, és akkor ilyen délután négyig fog tartani. Az 1000 forintban benne van egy ebéd, tehát azt fogjuk biztosítani az ebédet, és mit kell még elmondanom, benne van egy ebét, mert hát tudjátok, sok költséggel járt terembérlet, nekünk nem olyan saját gyülekezeti ház van, hanem meg az LKK-nak meg a ragapérása van, meg véreink a termet, úgyhogy terembér, meg sok minden már szolgálóknak szoktuk ugye adni, hogy eljönnek, benzit és stb. Tehát kell, kell hogy ezt az ezerfolyót is egy kicsit rámolatjátok ezt a női kófit. És még egy dolog, hogy az Úr akarja, hogy több gyülekezet is részt legyen, tehát szolgáljatok. Ezért három gyülekezetnek, de majd mindenről foglak benneteket értesíteni, e-mailen, meg mindenhol, vagy Facebookon kivesztéve. Három gyülekezetnek kellene fölkészülni egy-egy momentúkkal a tehát Mi ez? Teremtés, bűnveesés majd Krisztus születése, kereszttalál a feltámadása, és akkor ezt a három gyülekezet kellene, hogy majd felkészüljön ezt, majd megtérjük, hogy ti legyen az a három gyülekezet, és akkor kell egy ilyen színdarab, ott majd összehozok, és akkor jelmezek mindent, tehát kapaj tanájuk beleadni, és akkor ezt átadul nekünk, mégis egy kicsit úgy, nem, hogy elvarázsoljuk bennünket, hogy elviszamenjen Jézusnak a korába, úgyhogy biztos, hogy nagyon jó lesz, úgyhogy nagy áldás lesz, hogy változtatna bennünket, minket, hogy gyermekkel és hiszetezzenek, fog hogy hozzátok szólni, megérinteni bennünket, így és fog tanítani. Tehát december 9-e, és ezen az 9-es évszemek kellene addig majd regisztrálni, nem vagytok még késve de azért a kófi előtt jól lehet, mint hogy még három héttel azért már meg lenne az, hogy a rétszám, hanem okay? a lehető. Jó? Oké? Kavalt a mi előtt kérdeztem a vállami, hogy szeretnék, el, legyen mi ilyen kófi, hogy összegyűjünk egy évben csak egy évben és akkor mindjárt mondta, igen, igen, igen, igen, most kíváncsi, leszek. hát ha jön leszünk ezen a kófi is. Úgyhogy a dicsőség azoknak is kérlek vele, neked nem utolsó sokkal kívánkozzunk, hogy jó az együtt nélkül váltása vágyásai az mindenki számára. Kérdezni, mint pedig fontosnak azon a Amen. Amen. Köszönöm a lehetőségét. Sziasztok én meg egy közös elviattal Amíg Amit még közösen szoktam, hogy az id ez október 7-én lesz, a tornátor is rendezni, hogy már 13. éve kerül a rendezések. És ennek most az a érdekes dolog benne, hogy ez a csáncszalagunk, hogy mikor szervezni, hanem Szajolban. És most azt az, az, az, az, az, az, az, az, hogy most nyissunk egy menekült helyszín felé, úgyhogy Szajolban, Művészetben fogjuk megtartani. és 9-14.30-kor e, fog kezdődni. És az a tervünk, hogy az egyált körben az egyált körben lesz majd, tehát így a a szponolók ifjúságok, illetve a vendég ifjig jönnek át, viszont egyáltalán pedig meg fogjuk hívni a szkelori e, helyi embereket, úgyhogy próbálunk majd felé is nyitni és evangelizálni. Ez október 6-én kicsit jelenni, fog kezdeni, és 21 fog nagyjából eltartani, és amit tudjuk talán rosszat hogy regisztrálni azt a FISB-ban. fisb van egy ilyen dolgulat közös esemény, és akkor ott vannak rakva a regisztrációs kis fül, és akkor majd ott lehet regisztrálni. És a, a téma az pedig az élő kapcsolat lesz, úgyhogy majd ezt fogjuk fosztírozni. És ami ugye nagyon jó, hogy fiatalok fognak szolgálni, fiatalok felé, tehát itt közülünk is több helyi, illetve vendég, itt is szolgálni És annak szeretnénk még kérni a segítségeteket, hogy nincsen regisztrációs így, tehát minden, minden gyermeknek olyan van mindjárt hátán. Viszont szeretnénk kérni, hogy itt a, a helyi gyülekezetet, Családonként egy-egy párt sütőben, vagy egy-egy párt a szerencsétlen ezt az alkalmat. És úgy fog működni, hogy minden egyes Gyuri-ben egy-egy nő vagy valaki, aki majd oszt, a mondani, hogy vel össze fogja tudni, hogy akkor ki mennyi, vagy milyen sütítés, vagy szentcset fog csinálni, mert ezek nagyjából úgy kellett csinálni, hogy Elég lenne erre a szerződő adánytőre, és utána majd drága színnél fognak kezdeni ezt a süti és termics. Wow! Számomra igen! Úgyhogy ennyi. Úgyhogy felfedeztem bármilyen titkát, és hogyha gondoljátok, akár megmenték, kikkel, nektek is nyugodtan, hogy meg lehettek segíteni a mai szükségünk. Úgyhogy ez a nagyon szép. Köszönöm. Itt kezdhet a sor. <gül> <gül> <gül> de egy férfi nagyon az idő, mondta, hogy a feleségünket szoktuk megkérdezni, hogy mi a fölösleg. Mert egy pici korrekciót akkor csináljuk, mert a kilenc ígérőm, már közös alkalmat vetettünk, de Bisnyének azért bocsánatunk, hogy ezt nem mondta, mert mi, mi sem mondtuk el a feleségét. <gül> A 16-ra toljuk a női alkalmat, pedig 9-én lesz egy közös alkalmunk szívként. 13 óra kezdett az alapé, itt lesz a, -e, a házidazának és várjuk a meglepetéseket. Hát csak azért, hogy most a 9-én azért kellett, gyorsan baligálni, hogy nem a legőrűen elmaradtadva ezt a szám, és ezt bevárhattam. Én kicsit szeretnünk. <hállal> és négyes dolgok, mert szólt a lánynak, van egy teljes a közösség. Szeretném bevállni a lehetőség, hogy Niki, tudsz bevállni? És Lackó? van lackó. két lackó. 200 lackó. két ember, nem tudom, mennyi ez a a szolgáltatás. 2000. Ez egy kéne kezdett egy csapat a férfinak, és az a lényeg, hogy a kártya vagy. keresztény fényünk férfiak. Mindennyi találkozik, szóval a jobban, mint a lánynak nem ilyen év, hanem a név. Hát Ezt mondom, hogy bármilyen a lánynak, hogy gyakran a gyakran, gyermek. A férfi bevállal a gyerekfigyelés, és ragasztó szalag, és nagyon napragasztó hany. És, és persze sok-sok cukor. De még így mondj egy Jó. Hát, ha egy helyzetben hozott síg, mert egymódba Szóval van egy férfi, kör, egy férfi alkalom, amit már tényleg hosszú, vívekó, közelényes tartunk. Tök kevesebb sikerrel. Bárs kikarcsokra látnálok, akkor van arra terülni neked. Magyarcsúval már ilyen veterárok vagyunk, nagyon régóta csináljuk, aztán voltak ilyen nehezebb időszakokat, amikor csak ketten voltunk, és aztán imádkoztunk, hogy az újra tovább vigyek. Most újra, egy-három éve, egyre többen jönnek a férfiak, és vannak újat is közöttünk, és a, hát ez egy nagyon, nagyon érdekes összejöztetés, mert, mert van egy valami, Témákat vetünk fel egy bizonyos kis történet alapján, és azután gondolatébresztő kérdések vannak minden téma után, és azután ezeket megveszi. Én szerintem a párt, hogy aki volt már, mindenki nagyon örömmel. Laci, és akkor jó, hogy a Laci, és, ö, és egyszerűen ö, én nagyon várom minden ezeket az alkalmat. Mondhatnám, hogy az egyik legmagasabb, ö, ö, hogy mondjam ezt, tehát férfiasabb. Tehát a legmagasabb jóvítások vannak. Na, úgyhogy férfiak, minek itt várjuk természetesen, Léber Laci, Bássú akiket megkeresettek Kis Dán, és fiát, most már ugye előtt, kicsit elfoglalt. Ö... Kicsit... Meghesszük. Na, úgyhogy ennyi állom, hogy csőség az út. Oké, ennyi volt, akkor még egyszer köszönöm szépen, hogy üttetek, én már egy jó csoda, hogy itt vagyunk közös. És közös munka volt, amit csináltunk ma, nagyon büszke vagyok a, a, a csapatra, és legyünk hálásak. Lesz süti, lesz kávé, lesz víz, és persze, itt van a Nibici Imádkozatom, beszélhetek, itt a lehetőség. És a gyereknek, jöjjön el. Köszönöm szépen, és nem. Tehát ez tényleg egy gyors 5-10 perc lenne. Köszönöm, Köszönöm. szépen. Ő már megbeszéltük a csandát. Hagyja vagy kérik, majd a Peti, kila Peti, hazálod a nézős oltján. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.